keçən dərsdə yəni artıq yəni xəvaricdə xəvariclər e, haqqında giriş, yəni onların adları, onların e, çıxma vaxtları, bunların əliy ilə e, bu, yəni danışıqlar bu bölmədə danışıq. Bu gün də inşallah yəni xəvariclərin çıxmaqlarına səbəb. Xəvaric həqiqətən çıxmışdılar. Çıxmışlar. Yox, o barədə yəni, yox, xarici fellər də onlar İslamdan çıxmaq fellərindən Onlar hakimə çıxmaqlarına görə xarici adlandılar. Və bu indi inşallah biz yəni xavajlər çıxmaqlarının səbəbi onlar onların hərəkətləri, yəni nəyin yerləri ünsiyyətdəbətlərdə onların dövriyələri və onların əsas firiqələrini öyrənməsi və onların bəzi, yəni etiqadlı, xavacən bəzi etiqadları və sonradan xavacən haqqında hökm, xavacən hökmünədir. Ancaq onların, yəni çıxmaqlarının səbəbləri əsas 5, e, yəni məsələdən yəni 4 məsələdən irəli gəlir. Bu onların ən birinci, yəni xilafət varisinin yəni, mübahisə etmələri Bu o deməkdir ki, xəvarizlər, yəni daim baxsaq, görürük ki, onlar, yəni xəlifələrə, yəni xilafətə qoyduqları şərtlərə görə, yəni onların düz şərtləri, gələcək hansı şərtlər onlar qoyurlar. Hər gün bu şərtlər dəqiqdən yəni, də, şiddətli şərtlərdir ki, yəni onlar, yəni həmişə xəlifəyə qarşı çıxırlar o zaman ki, o xəlifə həmin şərtlər olmadı. Halda onlar o xəlifəyə qarşı gəncə bu baxımdan görürük ki, yəni onların əhdiyətə qarşı çıxması, ondan sonra Muaviya qarşı çıxması Müavidən sonra, yəni Əmovilərin yəni, xəlifələrinə qarşı olması, sonra Abbasların xəlifələrinə qarşı çıxması, bunlar hamsonların, yəni xəlifələr haqqında, yəni, imamlar, xəlifələr haqqında onların, yəni şəxslərin təhlilanmasından, yəni ilərə, yəni, onların necədirə xəlifələrə qarşı, yəni etdikləri həsəd, ondan sonra tamahkarlıq və baxımından da onlar, yəni xilafət barəsində etdikləri mübahisələrin yəni, yəni ilərə ilə gəldi və ikinci də onların yəni hökm barəsində, yəni hökm vermə barəsində. Çünki onlar yəni ən birinci ə, o zaman ki, yəni Əli ilə Muaviya arasında danışıqlar olandan indiki kimi danışdıq. Yəni onlar ən birinci yəni elədig fəellərlə bunlar idi ki, onlar yəni Qur'anı keçidlər nizələrin üzərinə və qaldılar səma vədidilər ki, inil hökmün lillahi, həqiqət hökm yəni, Allahındır. Yəni bu baxımdan da necəli raqandır ki, onların sözləri haqqdır, amma arxasında var axısında yalan yəni batil Yəni onların da yəni ikinci çıxma səhlənən biri də yəni hökm barəsində idi ki, yəni, o o zaman ki Əli ilə Muaviya yəni əradə öz aralarını birin hakim seçdilər ki, yəni danışılara gəlsinlər. Onda artıq yəni bu xavariclər, yəni Əli ilə Muaviə yəni eşnə razılan bildirdilər ki, onlar yəni Allah və Rəsul hüqumünü yəni tətbiq eləmirlər. Onlar nə edirlər? Onlar hansısa bir bəşərin yəni sözünü, yəni hakim tuturlar. Və baxılandan da onlar e, necə deyirlər? Burdan yəni çıxmaqlarına səbəb oldu. Həmçinin bu hakimiyyət məsələsi e, onlara, yəni biz səbəb oldu, əslindəsə onlarda hilə və digərlər e, hiləgərlik idi ki, onlar ondan istifadə etdilər. Necə bunu onların, yəni müəllifləri, yəni xəbarçilərin, yəni müəlliflərindən yazırlar. Öz kitablarına qeyd edirlər ki, yəni bunlar baxımından həmçində yəni Əhlüsünnəndə e, müəlliflərindən biri olan El-Qadibin ibn Ərabi öz kitabı Əwasim min al kitabında yəni bu məsələ yəni aydınlaşdırır ki, yəni bunların əsad çıxma səhəlindən biri elə buydu ki, onlar ilə hüküm barəsində yəni etirazılan birləri o zaman kəli ilə müabiyyənin arasında necə deyərlər, hakim seçdiklər ibarədir və üçüncü onların çıxma olan səhəlindən biri cür-ül haqqan və duhur-ül münkaran, yəni hakimlərin, necə deyərlər, Zalimlərinin izhar olunması və onlardan unkarlarının olması çıxalması. Yəni onlar o zaman ki, necə deyirlər, hakimlərdə, e, xəlifələrdə yəni, zalimlə, zülüm çıxalan zaman bunlar altı çıxmaq səbəblərdir, yəni meydana gəldir. Necə baxıra görürük ki, düzdür, əhli ilə yəni o düvlümdə qoydu ki, onlar ona qarşı çıxsınlar. Onlar onda, əsas onlara qarşı, yəni Əli ilə Muaviya qarşı çıxmaqla məsələsiz, biri, yəni hakimiyyət məsələsi idi. Hakimiyyət məsələsi idi. Ancaq baxırıq görürük ki, Əməvilərin xəlifələrində, onsuz Abbaslının dördüncü onların isa səbəbləri, yəni onların, yəni onlarda olan münqarların çıxılması idi. Çünki yəni Xavariclərin yəni, necə deyirlər, yəni əqidələrinin biri odur ki, əgər hakim, yəni zalım olarsa, nədir də onlarda hakimdə inkar olarsa, necə böyük günahla qüsən olarsa, artıq onun eytdan etibadan ikafisali ona il ona qarşı qılınc qalmaq onlarda halaldır. Və bu cür əməllərin də çıxılması görürük ki, o əməllər olmasansa xəlfələrdə görükəmən xavariclərin yəni baş qaldırmasına yəni səbəb olur. Sonra da onların, yəni əsas məsələlərindən biri də onların, yəni necə deyirlər, tamahkarlığı, tamahkarlığı və həsədləri idi. Yəni pulu olan tamahkarlar idi ki, tamahkarlığıları idi ki, ki, onlar. O zaman ki Osman rədiyallahu anhu qətlə yetirəndən sonra nə etdilər? Onlar atdıq xəzinəyə qonduldular. Əgər onların ə, niyyətləri gəldizi xalis Allah rəzisinə olsaydı həqiqətən də, yəni hümkəri itirməy olsaydı Onlar Osmanı qətilədir, Qusuna yetirəndə, sonra nə etdilər? Onlar Osmanı qətilə getirəndən sonra nə etdilər? İndə getdilər xəzinəyə, xəzinəni, xəznədarı öldürdülər və oradan demə ola ki, var dövləti, yəni yığılışı apardılar. Və bu bunu göstərir ki, bu gündə, bu gündə o insanlar ki, görürük ki, yəni hakimiyyətdən narazılar Ondan sonra yəni hakimiyyətdən elə də ki, hətta yəni, Məccis İmamından da belə danışana, görürük ki, yəni onların danışmasına baxsan, görsən, axırda qəssnələdir, qəss var dövlətdir. Nöy üçün var, nöy bunun yoxdur, nöy üçün var, anca onlar bir şey başa düşmürlər ki, yəni insan umuniyyətli dünya işlərində baxmalıdır özündən aşağıdakinə. Yəni, əgər sənin bugün maşının varsa, evin varsa, bax özündən aşağıdakinə ki, onun nə maşının var, nəyə var, Allah'a şükür edir. Axı, ahirət işlərində isə bax özündən yufardakilər, eğer yəni, sən hansısa bir nafilə məlləri yerini yetirirsənsə, əgər sən yəni fəzri camat halında qılırsansa, zöhrə əsli qılmursansa, bax, zöhrə əsli Yəni, bu cür hallar, yəni, ahiret işlərində özündən yuxarıya, dünya işlərində də özündən aşağıya bax. Əgər sən, yəni, özünün, varın dövlətin varsa, əgər sənin malın dövlətin 200-300 təşkil edirsə, sən bax, bax, yəni, ki, frankəsdə bir milyon var, nə üçün, məndə bir milyon yoxdur, mən çalışmamı satır. Sən bax, o kəsək, hansı kəs qurum, maaşla dolanır, heç bir ticarəti yox, bir şey yox, varı yox, dövləti yox. Yəni, bu cür olduğu hallarda insan var. Ancaq sən baxdın əgəl, növ üçün filan cəhz sürür, növ üçün filan bunu sürür, sən şükürlə ki, o sənin qardaşın sürür onu, onu başqası üzülmür. Sən də bu arada Allah'a şükürlə Allah Osmanlı artırsın, ya ki, qardaşlar da artırsın. Ancaq sənin bu elə görünəsə ki, görürsən ki, yəni sənin axırda nizin niyyəti zərər gətirir. Yəni nəhayət sənin sonda sənin niyyətin, yəni Allah hökmü sənin niyyətin olur. Sənin niyyətin var dövlət orqansız ki, o da yəni Osmana Osmanı, Osmanı gətirə yetirlənlər Xavarizmlərinə niyyəti göldü ki, sonda ola bilindik onlar, yəni, əsas var dövlət idi onların dəstəyi. Ancaq demə ola ki, Xavarizmli qəbilələrən gəldikdə isə, yəni onların yəni, fauri yəni, dedilər baş qaldırması onun fiqelənə gəldiyidirsə və ədədlərinə saylanə gəldiyi isə ümumiyyətlə yəni keçmiş və indiki e tarix kitabında ya firqedən yazanlar ümumiyyətlə bu barədə toxunmurlar, onların sayıları nə qədərdir, hətta onların firqələri haqqında da yəni çox elə məlumat yoxdur. Çünki onların niyə görəsə onların bu barədə gizlətməklərinə, yəni öz yəni kitablarını gizlətməyinə görə. Ancaq bugün gün isə yəni, əsas yəni Xavarijən yəni, firqələrindən olan isə, yəni İbadiyə yəni firqəsi, yəni, ki, yəni, biz keçən dərsdə ki, o firqələr də əsasla Onlar da əsas da dedik ki, əsas yəni Mağribdə, sonra Məşriqdə, yəni Mağribdə, yəni Mağrib dövlətlərində, yəni bizim Marokko tərəfdə, ondan sonra Məşriqdə isə Omanda və həmçində dedik ki, onlar yəni Afrikada, yəni Tanzaniya tərəfdə də yəni ki, yəni əsas o Ibadi qolu onmandır və o inşallah yəni o qol haqqında yəni indi danışacaq, yəni onlar barəsində və ümumiyyətlə İbadiyələr, yəni Xavarijənin qollarındandır. Düzdür, bəzi əqidələrinə, mənəzəninə görə onlar, yəni e, sırf Xavarijədən fərqlənirlər. Amca onların, yəni rəislərinin, onların yəni banisənin gəldiyi isə onlar e, bəzən iddia edirlər ki, onlar, yəni onların əsli Cəbi bin Zeyd elə azizdən ki, hansı o, yəni necə deyirlər, e, İbn Abbasın tələbələri, onlar o təbiin idi. Onlar iddia edirlər ki, yəni onlar İbadiyələr, yəni Xavarijə olan ibadiyalar iddiyəli ilə ki, yəni Cəbir bin Zeyd Əl-Əzvdəndir və bəslədə iddiyəli ilə ki, onlar Abdullay bin ibadın qollarından da, yəni çünki ibad elə düzgünləyə də budur ki, yəni Abdullay bin ibad elə onun qollarından törənənlər ilə ibadiyyətlə allanıb və bəslərdə, yəni bu da daha daha düzgünləyidir ki, çünki artıq yəni o firqə də elə onun adı ilə, yəni necə deyirlər, yəni təmsil olunur onun adla nisbət olunur. Ancaq bəzə yəni, tarix kitablarında isə bu Abdullah -e bin e, İbadın adı görülüşi səhv yazılır. Yəni onları yəni əslində isə onun adı isə Abdullah -e ibn yəni İbadi. Bunu görük onların yəni Yahya el-Amri var, yəni İbadiyalar alimlərindəndir. Onlar haqqını kitablar yazanlardır. Görürük ki bu üç kitablarında yəni bəzən yəni onun adını səhv yazırlar. Həmçinin İbn Həzm, yəni İbn Həzm də buyurur ki, yəni Abdullah ibn Abbad ibn İbad, yəni xawari, yəni İbadiyələrin qollarındandır yəni, onlar onu tanımırlar. Bu isə yəni səhv fikirdir. Çünki yəni Abdullah ibn İbad elə İbadiyələrin yəni vəhisslərindəndir ancaq o şey qaldı isə, yəni ibadiyələr xavarijələrin yoxsa yox. Yəni, bunu ümumiyyətlə, yəni alimlər ittifaq ediblər ki, ibadiyələr yəni xavarijələrin qollarındandır. Bizə yəni, bunu tarih kitabları yazır. Yəni ki ibadiyələr çünki öz ehtiqadları və mənəzərləri ilə, yəni necə deyirlər, yəni, yəni, yəni, yəni Xavaricilərin qollarından, çünki onlar da xavaricilərin qollarındandır. Sadəcə onlar bəzi məsələlər var ki, yəni, inşallah o, yəni gələcək, o məsələlərdə onlar xavaricilərdən fərqlənirlər. Yəni o, yəni etiqad məsələləri, bəzi məsələlər var ki, görürük ibadili yelar xavaricilərdən fərqlənir. Bax məsələ ki, ibadili yelar, yəni necə deyirlər, yəni, xavaricilərin qollarındandır, ancaq ki, yəni bəzi məsələlərdə isə onlar ondan fərqlənirlər. Ancaq ibadili yələrin firqələrinə gəldikdə isə onlar yəni 4 və dilə birinci onlardan yəni havsi yədi ki onlar havsin əbili əbili müqdamin yəni arxasınca gedənlərdir və ikinci firqondan ki onlar da yezid bin uneysinin yəni davamçılarıdır üçüncü hərifiyə onlar hərit bin zeyd el ibadili yəni dalınca gedənlərdir və dördüncü əsabu tətilə yurad biha Allah yəni dördüncə yəni təalt əhlidir ki, hansı ki o o haytayın Allah subhan təalanın yəni istəmli. Yani bu, bu da onların 4-cü yəni tayfalarındandır. Ondan sonra bəzi firqələr var ki, onlar elə bildilirdi onların bəzi firqələri məşriqdə və bəzi firqələr yəni mağribdə, yəni meydanə gəlib, ancaq onların mağribdə meydanə gəldikləri firqələr isə, firqələr isə, yəni firqətul mehkar də yəni inkar edən firqələrdi ki, onların da vanisi, yəni onların da ə, yəni vanisi Əbu Qutəmə Yəzid ibn Əlifindin, əlli ki, sər fi veci əmamə libadi bil mağrib. Yəni Hansı ki o e, Yezid Əbu e, Əbu Davam Yezid ibn Sendin də şey hansı ki o yəni, Məğribdə yəni ibn Rustama yəni, qarşı çıxanlar idi yəni ki onlar yəni o Məğribin xəlifəsinə qarşı yəni Ərafisi, yəni Şiə xəlifəsindən qarşı çıxanlar idi ki, yəni o onu, ona inkar eləməkləri ilə o həmin o Nəqqar yəni firqəsi, yəni adını qazanmışdılar. İkincisi Nəfəsi ki, onlar da yəni taric an-nafs bin Nifas, yəni adı insanın dalınca gedənlər Bu dəəsə Libiyadır. Yəni bu tayfada da Libiyadır. Üçüncüsü də xalifi ki, bunlar da Xalef ibn Əsəm ibn Əbil-Xattaba yəni, nisbət onlardanlardı ki, onlar da dedi ki, yəni e, Rustan, yəni Rustəmiyyə, yəni dövlətində, yəni, baş verən, yəni firqələrdir. Üçüncülər Hüseyniyələrdir ki, onlar da onların da banisi Ziyad Əhmədəl Hüseyn idi. Ziyad ibn Hüseyn idi ki, o firqənin də başlayan odur. Üçüncü, 5-ci Səqqəki ki, onların da yəni rəhbəri Səqqəq Əl-Levat ki, o da yəni gedilər, yəni İslam xəlifəsində çıxmış və ibadi olan əsas yəni firqələrindən biridir. 6-cı da Əl-Fərisi ki, onların da yəni banisi Abu Süleyman ibn Yaqub ibn Əsfəhdi ki, yəni o ibadi yaranın əsas qolları da elə bunlardan törənib. Ancaq o hiqaldı isə, yəni ibadi olan dövləti nə isə, ni ibadiyələrin əsas yəni, iki dövləti var. Yəni biri Mağribdədir, biri də Məşriqdədir ki, yəni Mağribdə olan yəni Məğribdə olan bu Məğribdə olan, yəni Məğrib dövlətlərindədir. Ancaq Omanda olan isə, yəni Məşridə olan isə, yəni Oman, Oman dövlətindədir ki, yəni onlar da elə deyirlər, e, Omanda da onların yayılmasına səbəbləri bəzi dədi ki, Əli rəziyallahu xəvarişərid Nəhravonda Qurandan sonra onlardan ora qaçmaları, qaçmalarıdır. Yəni onlardan o həmin dövlətə qaçdılar və çünki o dövlət o vaxtı, yəni Nizil İslam xəlifəliyindən bir az uzaqda idi. Çünki Oman baxanda, yəni maddədən Ona görə də orada deyəllər, e, xəlifənin gücünü çatmaması nəticəsində orada onlar çoxaldılar. Və onların orada əsas banisi demək olan Muhammed ibn Əbi Affan Əl-Əzizdir ki, yəni onun, ondan gələn törəmələr oradaydı. Və ancaq isə məğribdə isə, məğribdə isə onların əsas dövləti demək olar ki, Necə deyərlər, e, bərbər qəblələrində idi, yəni bərbər -bər qəblələrində, yəni o xavariclər, ibadiyə qolları orada çox, çox yayılırlar. Ancaq onların ləhbəri isə, isə demək olar, Əbul Xattab, e, Abdül Ali ibn Səhndi ki, yəni o əsas o məğribdə o ibadiyə qollarının yayılmasına yəni səbəblərindən biri oldu. Ancaq yəni, ibadiyaların özlərinə qarşı, yəni müxalif olanlar isə mövqinə gələndə isə, baxırın ki, ibadiyalar yəni, xavariclərdən bu sifətlərə görə fərqlənilir. Ümmətə xawarijət, yəni özlərinin müxalif olanlara ə, çox şiddətli, deyirlər, onları küfrdə ittiham eləməsi, bu cür hallar yərir. Amma ibadiyələ, yəni xawaricin bölünən olan ibadiyələ gəldisə, onlarda isə biz bu mülayimliyi görürük. Yəni ki, onlar, yəni öz deyirlər, özlərinin müxalif olan, yəni özlərinin əqidələrinin müxalif olanlarda görük onlarda bu şey, yəni mülayimli, yəni uşalı, yəni xawacə kimi şiddətli deyil. deyil ki, onlar ibadiyələr bunu təqiq yərir illər. Çünki onlar, yəni xavajətəki yox, ibadilərdə təkiyə var. Çünki də onların sayı az olduğuna görə, yəni bilinməsinə dəyə, bunlar etaqeylidir. Ancaq bəzən deyirlər ki, yəni bu, yəni mülamis onların özlərinin xavajədən fərqli olaraq, yəni ibadiylər də həmin ümümdür. Ancaq e, ibadiyaların sahabelər qərarına mövdiəyə gəldikdə isə, yəni, onlar, yəni ibadiyalar bütün başqa xavajədər kimi Demək olar, əvvəlcə Öməri rəziyəllahu anhin xilafətinə, yəni onların necə deyirlər, haqq ədalətli olduğuna hamısı ittifaq edirlər, Əhlüsünnə muvafiq olaraq, ancaq onlar isə yəni Əli ilə ə, Osman haqqında isə nə edirlər? Yəni tam əksinə fikirlədilər. Yəni, onlar Əli ilə Osmanın fəzliyyətlərini bildikləri halda, yəni onların cənnət müjəlləndiyi halda onlar tam olaraq onları inkar edirlər biz də onların küfrdə ittiham edirlər. Deyir dilər onları, yəni kafir olduqlarını etiqad iddiq edirlər və onların deyirlər onlara qarşı çıxmağın ən həlul olduğunu ittiham edir. Çünki onların yəni əsas xüsusiyyətlərindən biri oldu ki, yəni onlar yəni əgər imam, əgər zalim olarsa və də ki, ondan müntəqilər çox olarsa ona qarşı çıxmaqların güclüdür. Ona görə ki, o zaman ki, Osmana qarşı çıxanda yəni, artıq Osman haqqında deyirlər ki, Mişridə, Kufada və Şamda bu Şam Da əsasən, yuxarıda da qeyd olundu ki, bu yerlərdə Osman haqqında artıq çox, yəni böhtanlar yayıdılar, çox yalanlar yayıdılar. Hətta Misridən gələn tayfalar, e, tayfanın, yəni bir qrup tayfanın da, yəni məktublarının yəni xata olunması, orada səhfin, yəni başqa şey yazılıb, xətin vurulması, bu düz səbəblərdən onlar haxtı, yəni Osmanlığa qarşı nədilər, yəni o qətli elədilər. Və ümumiyyətlə isə bu da yəni əhlüsünnənin, yəni səhabələrə qarşı olan ehtiqatlarını, yəni əksidir çünki əhlisünnənin səbirlə qarşı olan etiqadları odur ki, yəni onlar haqqında yəni necə deyirlər, e, Allahın razılığını istəmək, yəni onlar haqq arasında olan e, mübahisələri dərinə getməmək, yəni Allah havalı mə bu cür etiqadlar, yəni əhlisünnənin etiqadlarıdır. Ancaq e, onların bəzi etiqadi məsələləri var ki, biz deyirlər e, O da yəni, əhl-i süniyyə ziddi olan ehtiqatlardır. Yəni, i̇badiyalar isteva məsələsində və Allah sonu uzalması mənasında onlar xuyurlar ki, Allah subhantala, yəni mümkün olan şey ki, Allah subhantala bir cəhəddə, bir tərəfdə olsun və onlar deyirək ki, Allah subhantala hər bir məkandadırlar. Buna görə də bu ehtiqadlığına görə onlar burada, yəni, baxmayaraq ki, onlar e, xavar işlərdən edir, ancaq onlar cəhmiyyələrə, yəni burada yəni, uyğun oldu, yəni, cəhmiyyələrin rəyinə uyğun oldular və onlar deyir ki, Allah subhantala istəvi edib öz qüdrəti ilə və öz lütfli ilə, yəni öz ə, xəlqinin üzərinə, öz lütfli ilə və qüdrəti ilə yəni, və Allah ancaq Allah Subhanahu taala-nı Allah Subhanahu taala-nı görmək məsələsində isə görmək məsələdirsə isə onlar yəni etiraz edir inkar edirlər ki, qiyamət günü yəni insan yəni Allahı görəcək. Düz bu da yəni ümumiyyətlə yəni əhlüsünnəni yəni rəyininə uyğun deyil, yəni əhlüsünnə ziddidir. Həmçində onların etiraf edən görük onlar yəni Allah Subhanahu taalanın yəni, sifətlərini isbat eləməyində də, də yəni görük əhlüsünnə müxalif çıxırlar və onlar izid deyirlər. E, Təşbihdən, təşbihdən qaçmadan ötəri ə, və yaxud ki, iddia edirlər ki, Allah subhanətə alanın sifətləri deyil, Allah, zəhd özüdür. Amma əslində isə biz dedik ki, o sifətlər zəhdə qayıdır. Əhl-i odur ki, sifətlər zəhdə qayıdır, ancaq onlar isə deyir ki, o sifətlər özləri zəhddir. Və bu baxımdan da onlar görük ki, əhl-i sünniyyə yəni, tam yəni, ziddir, müxalifdirlər. Həmçində onların etiqadlarından görürük ki, onlar Allah Subhanahu kəlamı barəsində, onlar deyillər ki, Allah Subhanahu-nın yəni, Qurani məxlubdur və buna görə də onlar bu əməllərənə görə artıq onlar cəhmiy elə mütezilələrə artıq onlar, yəni yönəldilər, yəni nisbət oldular, yəni, ondan ittifaq elədilər və bu baxımdan onlar yəni əhlüsünniyə yəni müxalifdilər. Ancaq onların qədər məsələsində isə onlar əhl-i sünnə ilə ittifak edib elə ki, yəni qədər barəs onlar əhl ilə uyğundular. Ancaq onların qəbir əzabının ispatında isə onların bəziləri onu inkar elədi və bəzilə isə əhl-i sünnə müvafiq olaraq qəbir əzabını yəni ispat elədilər. Və onların etiqadlarında isə Cənnət və cəhənnəm barəsində isə və hovz barəsində isə onlar tamamilə ə, əhlüsünə uyğundurlar. Onlar cənnət yəni və cəhənnəmi ispat edirlər, Peyğəməsən hovzunu yəni ispat edirlər, mələklərə və nazoram kitablara da iman gətirirlər. Bu da ki, əhlüsünə intiqadına uyğundur. Ancaq onların şəfaət babında isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni, bu şəfaət hansı şəfaətdir? Yəni, qiyamət olan şəfaətdir ki, onlar onu isbat eləyirlər. Yəni orada ihtilaf edirlər ki, o şəfaət günah ehlinədir. Onlar yəni günahçı olanlardır. adı. Ba, bu da əhlüsünnə vitdidir, çünki əhlüsünnənin əhlüsün etiqadına görə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi şəfaət kimdir? Həm yəni cənnət ehlinə, cənnətə girməyə görə etdiyi şəfaətdir, yəni, günah e Əhl-i Əsadilər onu ki, yəni günahkarlara, e, yəni böyük günahlara e, ümumiyyətlə günah edəndən nə qarşı etdik, şəfahidir ki, bunu dəhiləsinə isbat edib, ancaq yəni ibadə bunu, yəni inkar edirlər. Ancaq onların yəni mizan barəsində, ondan sonra mizanın iki gözün olması barəsində, yəni onu gözlə görməyi barəsində bu barədə onlar e, tamamilə onu inkar edir, yəni o cür bəşirləri, yəni mizanın o cür bəşirlərini inkar edirlər ki, bunlar da buna görə yəni sünnəyə, yəni müxalifdilər. Ancaq onların, ə, həmçində onlar sığatı da, yəni sığat körküsünü də inkarəyirlər ki, bu inkarlana görə onlar əhl-i yəni tam ziddilər. Ancaq onların imanı ispat eləməyə barəsində onlar demək olar ki, yəni əhl sələflərə müvafiqdilər, onlar imanı isla, ə, imanı ispat edirlər ki, iman dinlə qəlməyə ehtiqat eləməyə və ə, Bədən üzülüyünü elmək, cinənlərlə bunu əməldə etməkdir. Bunu onlar yəni, ispat edirlər. Sadəcə onlar, həmçində onlar ispat edirlər ki, o yəni, taətlə qalxır və günahlarla düşür. Yəni, bunu onlar ispat edirlər. Ancaq bəzi yəni, ibadiyaların qolları və ümumiyyətli Xavacan qollan ibadiyalarda yəni, bu barədə ixtilaf edirlər. İman nə ilə qalxır və nə ilə düşür? Çünki onlar ibadə edirlər, bunu istifat edirlər ki, iman qalxır və düşür, yəni taayətlə qalxır və günah ilə düşür. Çünki bu, əhlüsün etikadıdır. Ancaq bunlar bu məsələ isə xavariclər, ezidirlər. Çünki xavaric nə deyirlər? Xavaric dirlər ki, əl-iman cümlətin vahidi, iman bir şeydir, əl ondan bir şey geçsə, hamısı gedir. Bu baxımda isə xavariclər ibadə edən fərqlidir. Yəni, Khawarij əhlüs sünnənin ictihadına ziddlər, ancaq ibadə bu məsələdə əhlüs sünnədir, əhlüs sünnə muvafiqdir. Ancaq onların, yəni imamlar barəsində, yəni ibadiyələr, yəni khawarij kimi deyillər. Çünki khawarij əhkid eləyirlər ki, yəni hər bir dövrdə yəni imam olmalı, çünki imamsız yəni yaşamaq olmaz, yəni imamın rəhbərliyi olmalıdır, onu beyət etmədən əlin altında yaşamaq lazımdır. Ancaq ibadə ispat siz ki, yəni bu gün, yəni xəlifəyə ehtiyac yoxdur, rəhbərlərə ehtiyac yoxdur. Sünni bu günlərdir insanlar yəni artıq hər şey bərqərar olub və insan də özü özünü yəni e, idarə edə bilmir və buna görə nədir? Buna görə də yəni imamə ehtiyac yoxdur. Və bax bunlar yəni əhlüsünniyə yəni izidlə muvafiq, muvafiq deyillər. Həmçində ibadiyələ xawacən fəylunə biax çəkilədik. Yəni ibadi nə var? İbadi elə təqiyə var. Hansı təqiyədir? Təqiyədə yəni Rafizilərdə olduğu kimi bizə deyirlər e, toquyu eləməydi ki, yəni bir şey deyib başqa şey izah elməyə. Yəni bunu bir baxımdan ikizcülə demək olar ki, nə ki baxın görək Rafizi gəlib sənin bahisi eləndə qardaş filan besməkan və nəhayətse bahisi səni nəsə Aydın? Yəni bizə əqrəb kimi. Yəni, eylənci və baxın, onlar təqiyyədən istifadə edirlər, sənə ilə bahsə eləyəndə yo biz bunu etmirik, bizim kitabda yox, mən onu qəbul eləmirəm və üçün sənin filan alimə xadir, yox, mən onu qəbul eləmirəm, onu qəbul eləmirəm, baxımısı təqiyyədir. Məsəlində, sinədir, bunların belə ilə təqiyyədir ki, bu da yalan sifətində yansı ki, bu baxımdan, yəni xabar icləyədə o sifət yoxdur. Xavarəsəni sifətləndən biri yani hər şeyi izhar eləmək, yəni asılı demək bir növ kişilik xüsus etdir. Amma ibadiyələ desə bu təqqiyyən olduğu, ondan sonra özlərini bir-özə verəməkləri isə tamamilə xavarəsəni yani əksinədir. Ancaq Xavaycərlik yerli ibadət haqqında məlumat idi, onların dövləti haqqında, onların banisləri haqqında, onların etiqadı barəsində. Yəni bu da yəni Xavaycərlik qəbilələrinin ola, yəni silgələrdəndir. Çünki başqa silgələri haqqında isə yəni tam elə də məlumat yoxdur. Ancaq şəh, ə, isə Xavaycan özlərinin etiqadlarına gəldikdə isə Ümumiyyətlə, xavariclər, yəni təəvil, yəni Quranı yozmaq deyirlər, yəni ayı hədisləri zahirən götürürlər yoxsa yozurlar. Bu bayra da ümumiyyətlə, yəni alimləri ixtilaf edib və bəzilə deyir ki, onlar yəni, ayı hədisləri zahirən götürürlər, Ə, çünki ə, bəzi ədə ki, onlar neynirlər? Onlar təğul eləyini yozurlar, zahirən götürməyir. Amma əslində isə onlar bəzi hallarda zahirən götürürlər və bəzi hallarda neynirlər və bəzi hallarda təğul eləyini yozurlar. Nedir ki, bugün baxırıq, bugün də yəni, onların fikrində gedən insanlardan görür ki, hərdən elə ayı ay ay hədisləri deyir, görürsən ki, bəzi hallarda, yəni özünə sərf elədiyi halda bunu zahirən götürür. Və ki, bəli, zahiri bunun budur. Necə ki, Allah Osman Qurana kəni deyir ki, namaz qıl, oruslu zəkət ver və müşriklədən olma. Və deyir ki, ayənin zahiri nədir? Zahiri odur ki, əl, o namaz qılmırsa deməli müşriklədir, bu onun zahiri Amma o başa düşmür ki, ayədə Allah Osman deyir, zəkət ver, o namaz qıl, oruslu zəkət ver, müşriklədən olma. Əgər o namaz qılmırsa müşriksə, sən de deməli, zəkət verimsə deməli, sən de müşriklədən Yəni, bu baxımdan görür ki, onlar bəzən ayıya hədisləri zahirən götürürlər və bəzən də neyirlər, bəzən təubi edirlər. Yəni, bu ümumiyyətlə yəni, daha uyğun bunun demək olar ki, yəni, özlərinə uyğunu qəbul eləməkdir və özlərinə uyğunu olmadığını yəni, inkar, inkar eləməkdir. Ancaq xavariclərin demək olar ki, ə əsma və olan mövqe elanə gələndə isə ə, onların dinoloji kitablarında yəni o mövzuyə toxunulmur. Yəni düz onlardan yalnız xavar ə, ibadiyalar haqqında, yəni biz qeyd elədik ki onların yəni Allah Subhanahu as-sını əs sifətləri, əsmə və sifətlərində olan mövqeləri, çünki onların, yəni İbadiyalardan olan Yahya amr idi ki, yəni o onlardandı, yəni İbadiyə qolunan onların kitablarından da istifadə edib, o kitabda təəlif edən, yəni xala İbadi qatının kitab yazan da Yahya el-Amr idi. Yəni onun haqqında o ki, onun yazdığı kitablardan İbadiyan ehtiraqlarını öyrənmək olur. Ancaq bu xavaricənsə, yəni əsvə sifət haqqında, yəni ehtiraqları isə yəni, də müəssir, yəni, kitablarda bu barədə yəni q olunur. Düz bəziləri e, bəzi müəlliflər məsələn görürsən ki, yəni o e, qollarda olan müəlliflər bəzən görürsən ki, yazırlar amma ki, yazıllar da əsası yəni heç bir şey əsası və əsasları yoxdur. Ancaq o ki qaldı isə xaricilərdə, yəni böyük günah e, edənin hökmü barəsində ümumiyyətlə yəni Xavarijələr də Bunlar, yəni böyük günah e, sahibi, barəsini ona itfaq edilib ki, onlar kafirdir. Yəni Xavarijədə və Muxtəzilərdir. Və onlar Xavarijənin etiqadına görə böyük günah sahibi, böyük günah sahibi e, günah etməklə birbaşa cənnəmə düşür, yəni əbədi kafirdir, dindən çıxıb Ancaq mühətəzlərə görə isə, o deyir dindən çıxır, ancaq o deyir e, bu gün isə dindən çıxıb beynəl mənziləti ilə iki mənzil arasına qalır və qiyamət günü artıq neyini cəhəllə düşəcək. Aydındır. Xabar işlərə görə artıq əməli edən kimi kafir olur, ancaq e, qiyamət günü əbəli cəhəlləndir. Bu mühətəzlərə deyir ki, o deyir, yəni kafir, o əməl ilə kafir olur, ancaq bu dünyada iki mənzil arasına qalır, qiyamət günü olur, qiyamət gün Anca Xavarijə üzrəlin arasında isə, yəni İbadi yaranan və Xavarijə üzrələr arasında isə onlarda bu barədə ixtilaf eləyirlər. Yəni ittifaq eləyib bəki o adam kafirdir, ancaq ixtilaf eləyib e, dindən çıxaran küfrdür, yoxsa ki nemək küfrdür və bəzən isə deyirlər ki o, yəni dindən çıxaran küfrdür, bu da Xavarijə üzrələrdir və bəzə deyir ki onlar, bizə deyirlər, e, neymət küfrüdür ki, hansı ki, buraqdə, yəni, mühaqqəməyə, xavariz olanlar, mühaqqəmələr, əzərikalar, mükrəmiyyələr buraqdə ki, onlar, yəni, e, necə deyərlər, dindən çıxaran e, dindən çıxaran e, kufru millətdir. Amma ki, o insan oğlu kənsək onlar e, kufru neymədir, yəni, neymət küfrüdür. Bunu da onlardan yəni, ibadiyalar. İbadiyalar dedir ki, onlar, yəni, niyyə məkcə yəni ki millətdən çıxaran küfrdür. Düz onların da Qurandan və sünnədən onların dəlilləri var. Əzherin yəni, gətirdiyi, yəni dəlillər var. Ancaq iman barəsində isə iman barəsində dedi ki, onlarla yəni ibadət edən fərqli olaraq, yəni imamın, yəni imam onlar deyəndə imamul ulu mənasını, yəni, böyük imam nəzəri o da xəlifədir ki, Yəni, ibadiyyələ görə o xəlifəyə ehtiyac yoxdur. Ancaq, xavaricilərə görə o xəlifəyə ehtiyac var. Həmçində onların... İmamlar Parisən qoyduğu şərtlərə gələn həqiqən də, yəni bu şərtlər əhlüsünnənin şərtlərində deyil. Çünki ümumiyyətlə onlar elə şərt ə, qoyublar ki, yəni o şərtdə həmçində, yəni əsas şərt də yoxdur. Cəhə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, o xəlifəli yəni quraşdandır. Yəni bunlar o ə, o şərti belə qoymıblar. Həmçinin qoyduqları şərtlər yəni, imamın olmasını isbat eləmə nöqtəri olan şərtlər də əksən də çox, yəni şiddətli şərtlərdan, hansı şərtlərdən bir ki, yəni o imam, yəni öz dininin İslam əqidəsinə olan çox şiddətli, yəni bir imam olmanı öz e, İslam əqidəsinə bağlı olan şiddətli, yəni necə deyirlər, e, hakim o, necə deyələr, xəlifə olmalıdır, ixlastı olmalıdır, ibadələrində güclü olmalıdır, imanı yüksək olmalıdır, əməlləri yüksək olmalıdır və ikinci şərt odur ki, o öz nəfsində, öz fikirlərində necə e, qüvvətli olmalıdır, yəni əzəmətli olmalıdır, aydın olmalıdır və üçüncü şərt odur ki, o öz imanında, necə deyələr, e, naqisi olmalı, xələl olmalı deyil onun imamda. Həmsində boş-boş yəni şeylərə, günahlara yəni sövq eləməli, onları sevən əməllər olmalı deyil həmən imamda. Həmsində deyir ki, o imam yəni 4-dün şərit odur ki, imamda deyir, e, hədd olunan, yəni imamda yəni şəriyyət həddi tətbiq olunan əməllər olmalı deyil. O da nə deməkdir? Ola bilər, yəni İmam oğuluq eləyib, hədd olub buna, və ya da ki, e, yalancıq eləyib, qamçıq eləyib. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, həmən imamda yəni, şəriət e, hükümləri yəni, hədd-i tətib olulmamalıdır. Yəni, i̇mam bütün bunlardan yəni, təmiz olmalı. yəni, e, olmalıdır, pak olmalıdır. Və 5-ci şəhət odur ki, həmən o imamı yəni, bütün hamsı razı olmalıdır. Bütün hamısı, bütün camat hamısı onu razı olmalıdır. Yəni ki, bəzən sevib, bəzən seçməlidir. Həm sevməli, Bu şərtlə də həqiqətən də çox şiddətli şərtdir. O ümumiyyətlə peyğəmbər əsasən öz hədisinə bildiniyib ki, imam yəni belə olmalı, belə olmalı. Bu yəni ş bunların qoyduğu şərtlər də də çox şiddətli şərtdir. Yəni heç kim deyib ki, imam təkhallu olmalı, nə bilim, ə, imanı belə olmalı, əməlləri gecə oruç, səhərlər ə, Gündüzlər, oruz, gecələr, namaz qılmalı. Bu cür şəhətlər imama qoyulmuyor. Bu cür şəhətlərində, xavariclərin qoyduğu şəhətlər səyəqdən də çox şiddətli şəhətlərdir. Amma xavariclərin isə onlara qarşı mühaliflərə olan bölgələrində isə bu barədə xavaricləri ümumiyyətli ki, qismə bölünür. Yəni onlardan biri, yəni necə deyirlər, həqiqdən də azanlardır ki, onlar onları, yəni qətli, necə deyirlər, kafir sayan, əvvəli cəhənnimə salandır. Ancaq isə onlardan isə, ibadiyələrdən olan isə Onlar görür ki, öz müxaliflərini isə Xavaricə nisbətən nədilər, daha mülayimdilər. Yəni o cür şiddətli deyillər, ancaq Xavaricilər özləri isə çox şiddətlidirlər. Nə deyirlər, e, əgər hakimdə o xətanı görərlərsə, dərhal ona qarşı qalxmaq, ona qarşı qılıç qalxmaq görürlər və insanlarda olanda isə onları artıq kafir saymaq, onların izə deyirlər, dindən və bu cür hökmlər onlara tətbiq olunur. Ancaq ibadət eləsə, nə bu şey göz yumşalığı mülahiməy var. Anca xavariclər, yəni öz müxaliflərinin övladları haqqında verdilər hökmlərində isə, yəni e, onların bu mələd 4 var və onlar buyururlar ki, e, yəni əgər onun müxalif, yəni burada ümumiyyətlə Şalmandan nəzərdə tutulur, çünki yəni kafir nəzərdə tutulmur, yəni müxalif deyəndə xavariclərin etiqadına müxalif olan, yəni ki, xavariclərdə Xavaricilə, Xavaricilərdə Xavacərənin müxalif olan rəylər tam ki, əgər e, Xavaricilərinə görə, Xavaricilərinə görə, yəni böyük günah sahibi nədir? Kafirdir. Və bu, bu küfrü elədiyinə görə, yəni Xavacərəyinə görə, bu insan böyük günah sahibi. Xavaricilərin nəyidir? Xavarəyin müxalifləridir. Yəni, Xavacilərə müxalif olanlardır. Və bu mövzuda həmin o müxaliflərin övladları haqqında hava janələridi ki, birinci rəy odur ki, onlar öz atalarının yolunca gedənlər. Əgər atası kafir olduça, yəni böyük günaha səbəb kafir olsa, övlad da ona tabe olub, yəni, avtomatik olaraq atasına tabe idi. Və ikinci rəy odur ki, onlar yeni cənnət əhlində, yəni cənnət əhlinin cənnət əhlindəndir. Həmən o müxaliflərin övlatları cənnət əhlindəndir və onları öldürmək olmaz. Ancaq baxmayaraq ki, birinci rəy olanlar deyirlər ki, övlatları da öldürür. Çünki atalana tabidir. Və ikinci rəyidə olanlar deyir ki, onlar cənnət əhlidir, onları öldürünmür. Və üçüncü rəy ki, onlar deyir, cənnətin hadimələri olacaqlar və dördüncü rəyodur ki, onlar o barədə e, deyanırlar. Yəni, heç bir şey aydınlaşırma. Çünki, yəni, o, Yəni bu barədə danışmaq daha mə슬əhət, daha mə슬əhət görülür. Amma ibadiyələr şə bildirirlər ki İbadiyələr bildirirlər ki, yəni müsəlmanların, müsəlmanların yəni övladları, sammanın övladları Yəni ki e, Nizid atalarına tabedir, ancaq isə e, kafillərin övladları barəsə nəyiniblər, kafillərin övladları barəsində, yəni usuldur. Yəni bu onların yəni bəzi yəni əqdələrindəndir. Ancaq onların ungarları barəsindəsə hökmə gələndə isə ümiyyətlə yəni əhlüsünnə, yəni müasirlərdən və həmçində keçmişlərdən bu barədə yəni ihtilaf eliyib onların barəsində olan höşvlərdən, yəni bəziləri buyurub ki, onlar yəni kafirlər, dindən çıxmışlardır və bəzi əfeqələr də yəni buyururlar ki, onlar yəni fasik olan və bidətçi və buğatlardan yəni ki, artıq azmışlardan da. Ancaq bunların hər ikisinə dəlili var, çünki onların e, kafirliyinə yəni dəlilə də hadisələrdən gəlib ki, çünki peyğəmbər səm onları, yəni yay oxundan çıxmış kimi adlandırıb. Yəni onlar yay oxundan çıxan kimi onlar da e, necə deyirlər, dinlərindən elə çıxım var və baxımdan bəziləri onları yəni, kafir sayır və bəzə deyir ki, onlar yəni baxmayaraq ki, yəni bu cür əməllər edirlər, günahlar edirlər. Bununla da belə onlar nə edirlər? Onlar deyir, yəni fasik ola, bidətçi ola da, olar. yox. Əgər onların bidətləri yəni küfrə çıxan bidətlərsə, onlar təkr olmayə yəni, dindən çıxılır. Yox ha, onların yəni günahları, bidətləri, ə, bidətlərə gəl ə, dindən çıxmayan səviyyədirsə, onlar müsəlman ola qalır. Çünki onlar İslamın şüarlarını yəni tətbiq edirlər, İslamı israr edirlər və bu da daha düzgündür. ki, yəni, onlar yəni dindən çıxmıyıblar. Baxmırəm ki, yəni onlar haqqında o cür yəni, hədislər olsa da, çünki o zaman ki Əhl-i Rədiyəllahu o savaşanda, o deyərlər ki, hum minəl kufar. Onlar yəni, Yəni, küfürdən qaşırlar. Yəni, küfürdən yəni, uzaqlaşırlar. Düz onların ə, bəzi etiqatlarına görə onlar təkfir olun, yəni küfürə çatır onların bilətləri və ki, hətta müasirlərdən də yəni, bəziləri yəni, xəbəcəli kafir olmaları haqqında bildirirlər. Və amma isə necə deyərlər, o, tərəkisi odur ki, yəni onların, ə, nə qədər ki onlar yəni, o əməlləri edirlər, İslamı izhar edirlər. Ondan sonra yəni digərlər onların əməlləri küfrə çatmayan yəni, həddədir deyirlərsə baxın onlar yəni dində qalırlar və bu halda onlar təkir olunmurlar. bu xavaj ruhunda ümumi yəni, yəni məlumat idi, yəni, çox qısa da olsa o, bu məsələlərdə. Yox baxmayaraq həqiqət var. <gülüyor> Əlbəttə ki, əgər kafir olsan, kafir olsan özünə bəyət. Yox, kafir, kafir olmayan kafir desəndə O adil məsəlidir. Yəni, bu heyrləm, bəsələm deyib, onlar kafirdir və yaxud bəsəm deyib ki, onlar dindən çıxdılar. Yəni, bu nəmrək kəmək, necə idi, onlar dindən çıxdılar ki, ya, əqqdan çıxmış kimidir. Yəni, bu baxımdan bəzilə onların kafirləyi haqqında, yəni deyir ki, onlar kafir olur, çünki bu hədisə görə. Ancaq bəzilə alimlər deyik ki, yəni, Atarək də bu da ki, nə qədər ki, onlarda yəni, İslam izharı var, yəni, İslam əməliyyələ özləli müsəlmanın sahiləri və onların əməlləri, bidiyyətləri o dərəcəyə çatmıysa, yəni, küfrə çatmıysa, onlar da İslamda olaraq qalır. Yəni, bu, onlar haqında ümumi almandır. Və həmçədə onların, bəzi sifətləri də var ki, necə deyərlər, düzdür, çox kitablarda bu qeyd olunur. Bu, onların sifətlərin biri ki, onlarda daima marazlıqlar olur daima narazılar olur, istir hakimə qarşı olsun, isinci deyirlər, yəni imamə qarşı, hər kima qarşı olsun, onlara daima bu narazılıq hissəli olur. Yəni daima öz narazılıqlarını bildirirlər. Bizə baxırıq ki, Osman radiyallahu anhu vaxtında, o zamanki ki Osman radiyallahu anhu küfəyə rəhbər qoyur, görürük ki, hər dəfə, hər dəfə onlar o rəhbərlərə öz narazılıqlarını bildirirlər. Yəni nə qədər onları dəyişsə də narazıdan bilir. Hətta biz onların narazılığını harda görük Zul-Xüveysan, Abdullah ibn-Xüveysan hədsində görür ki, Peyğambər s.ə.v. qənimiyyətdə bəlində dedi, ya Muhammed ədi, ey Muhammed, dedi, adil ol. Bu, onların birinci etirazlarıdır ki, onu görə alimədir ki, onların əsas sifərdən biri də etiraz, narazı qaldıqlardır. Yəni, daima narazı edir, imam, meçrin imamı və yaxud xəlifə, rəhbər, nə qədər üzü olsa da nə qədər çalışsa da yaxşı olsun, yenə onlarda yəni arasını hiss olunur. Bu onların əsas xüsusiyyətlərindəndir. Və ikinci xüsusiyyəti budur ki, onlar yəni hakimə qarşı danışmaq, ondan sonra yerli, yersiz, yəni bu onların əsas xüsusiyyətlərindəndir ki, yəni hakimə, sultana qarşı danışmaq, yəni onun eybin orada, burda bu xavajların xüsusiyyətidir. Və son onların xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onlar yəni Qur'anı, hədisi oxuyurlar. Ancaq nə olur? onların əsas, yəni hülqumlarından yuxarı qalxmırdı. Neşif Həməsəm əsəlçisində buyuruq ki, baxmayaraq ki, onların ibadələri sizin imadələrimizdən çoxdur. Yəni, alınlarında, dizlərində yəni, səcdi illəri var, anca onun da belə ondan oxuduqa nədir? Hülqundan, həncirdən, yəni hülqundan yuxarı qalma. Bu da onu göstərir ki, onlar onu, necə deyərlər, e, fəhmləri yoxdur, yəni dini başa düşməkləri yoxdur, məsələri məsələri yoxdur. Və bugün də bu hal görür ki, həqiqdəndə yəni, bəzi yəni, ibadət edənlərdə var ki, görsən ki, kimsə, yəni İsmin imamı və hətta kimsə hansısa bir mühazirədə də səhv nəsə deyəndə görürsən ki, hər şeyi, yəni biraz ə, tam tam olmayaraq başa düşür. Yəni bir tərəfli başa düşür. Bu da, yəni elə deyirlər, yəni fəhmin, yəni həqiqətən fəhmin el, mühüm şeyidir, onun naqisi olmasın elə gəlir ki, hərçə o, yəni o o şeyi, yəni fəhmi yox onu tuta bilmir. Bu onların da sifətlərindən biri də, yəni odur ki, bu yəni onlar əsasən bu o fikirdə olan, o fikrə düşənlər əsas cavanlardır. Yəni mən də buyurub ki, onlar deyəsə onların çoxları, yəni cavanlardır. Və bu gün də görürük ki, yəni cavanların çoxu, cavanların çoxu, yəni, bu fikir düşməklərindən əsas səbəblərindən biri, yəni cavanlardır ki, və bu gün onların saylarının çoxluğu kim təşkili? Yəni cavanlar təşkili beşinci səhvləndən belə odur ki, yəni onların yəni elimsizliyi budur, yəni ki, yəni elm öyrənməmələridir və hətta ki, elmi yə, necə deyirlər, e, düzgün olmayan məsələlərdən, bizə deyirlər, yəni İslam şəriət yəni məsələləri ərəb məsələləridir, görə həmin o cür insanlar, yəni türklərin kitablarıdır və nədir, onlar oxuyurlar, oradan da fitvalar verir. Bu da onların yəni naqisliyi idi ki, necə deyirlər, şəriət əsas məsələlərindən yox, yəni, e, ils ehteç olmayan bir məsələlərdən və onların da sonlu sifətlərindən biri odur ki, onlarda əsas, yəni elədikləri narazılıqlar, yəni biluzə qeydiklər, əməllər əsas nədəndir? Əsas da yəni dünya malından, yəni biz deyirlər, vəsifə, dünya mal hərisi, yəni görürük ki, düz bu ən birinci xəvaricilərin sifətlərindən olmasa da, Əli ilə Muaviya qarşı çıxan xəvaricilərdən olmasa da Ancaq bugünkü xavaricilərdə, yəni bugünkü o fikirdə olan xavaricilərdə görürük ki, onlar yəni, öz danışıqlarını onlar ikini başlayırlar ki, hökm, Allahın hökmüdür belə və söhbət elək, söhbət getdiyi zaman görürsən ki, söhbətin əsr nələr meydana çıxır, onların yəni, mal dövlətə, şöhrətə vəzifə hərisliyir. Növçün biz vəzifədə deyilik, növçün bizdə yoxdur, növçün onda var, növçün belə və nahiyyət görəcək ki, bəli, həqiqin məqsəd Allah hüküm deyil, həqiqin məqsəd var dövlətə, naliyyə olunca. Sünki onların danışıqlarında olan etirazlarından görür onlarda əsas məqsəd nədir? Mal hərisidir, mal dövlət hərisidir ki, yəni Allah sunanlar bizə eşlik faydalanır iləsin, Allah sunanlar bizim mesli və meslimiz nəhlini yəni, xavar edəm və onların fikirlərini uzaq iləsin. Allah səmim dəyətinizi bərəkət versin. Assalümu aleyküm Muhammedin və alə-i Muhammed və hüddəsinə Allah ulu